Розділ 16. У мене для тебе є проект. Я сиділа у кутку супермодної перукарні чекала, поки Агнес пофарбують і вкладуть волосся. Я передивлялася місцеві звіти новин щодо закриття бібліотеки та нашого протесту, а коли вона підійшла, швидко вимкнула домашню сторінку айпеда. Її волосся було акуратно вкрите безліч шарів фольги. Вона сіла поруч, ігноруючи колористку, котра вже попрохала її повернутися до крісла. Я хочу, щоб ти знайшла мені дуже маленьке піаніно, щоб відправити його до Польщі. Жінка сказала це так, не мов це те саме, що купити пачку жуйок у Дуєнріт. Дуже маленьке піаніно, дуже особливе маленьке піаніно для дитини. Це для крихітної дочки моєї сестри, пояснила вона. Але водночас воно має бути дуже гарної якості. Хіба у Польщі не можна купити маленьке піаніно? Можна але не настільки хороше, як тут. Я хочу, щоб воно було від Госфайнера чи Джексона. Вони роблять найкращі фортепіано на світі. Ти маєш також подбати про доставлення з кліматконтролем, щоб на нього не вплинув ані холод, ані волога. Але з цим, мабуть, допоможе магазин. Можеш нагадати, скільки років дитині твоєї сестри? Їй чотири. Гаразд. Воно має бути найкращим, щоб вона відчула різницю. А різниця просто колосальна. Це як порівняти «Страдіварій» з дешевим скрипалем. Звісно. Але ось у чому річ. Вона надбало відмахнулась від майже скаженої колористки, котра вже махала руками з іншого кінця салону, стукаючи по уявному годиннику на руці. Я не хочу, щоб це було видно на моїй кредитці, тому ти маєш знімати гроші кожного тижня. Потроху. Гаразд? У мене вже є трохи готівки. Але містер Гопнік точно не заперечуватиме? Він каже, що я витрачаю на племінницю за багато грошей. Він не розуміє. А якщо про це дізнається Табіта, вона виставить мене поганою людиною. Ти сама знаєш, яка вона, Луїза. Ти можеш мені допомогти? Вона пильно поглянула на мене з-під чарів Ольги. Хм, гаразд. Ти просто диво. Мені так пощастило мати таку подругу, як те. Жінка раптово обняла мене, вдаривши фольгою об мою голову. Колористка вмить підбігла, щоб перевірити, чи все гаразд. Я зателефонувала до магазину, попрохала їх надістати мені ціни на дві моделі мініатюрних піаніно і додати ціну за доставлення. Припинивши шоковано моргати, я роздрукувала два варіанти з цінами і показала їх Агнес у гардеробній. Отак От подарунок», – мовила я. Вона махнула рукою. Я проковтнула стину а з доставленням дорожче на 2,5 тисячі доларів. Я кліпнула очима. Агнес – ні. Вона підійшла до шафи і відімкнула її ключем, який дістала з кишені джинсів. Витягла звідти неохайний стос 50 доларових купюр завтовшки з її руку. Ось, тут 8500. Мені потрібно, щоб ти щоранку знімала залишок у банкоматі. 500 за раз. Гаразд? Мені не дуже подобалося те, що я маю брати в цьому участь без відома містера Гопніка, але я знала, що для Агнес це неймовірно важливо, а також знала, як це важко бути вдалині від рідних. Хто я така, щоб указувати їй, як витрачати її власні гроші? Урешті-решт я була впевнена в тому, що більшість її суконь дорожчі за те нещасне фортепіано. Наступні 10 днів, у світлий час доби, я слухняно йшла до банкомата на Лексінтон-Авеню і знімала гроші, забиваючи банкнотами свій бюстгальтер і подумки, готуючись відбиватись від грабіжників, яких зустріну дорогою додому. Я віддавала Агнес гроші, коли ми залишались на одинці, а вона усвою в чергу складала їх до шавки, додаючи до стосика. Урешті-решті віднесла всю пачку до магазину фортепіано, підписала необхідні документи під пильним поглядом приголомшеної продавчині. Піаніно надійде до Польщі якраз на Різдво. Здавалося, це була єдина річ, котра приносила Агнес радість. Кожного тижня ми їздили до Стівена Ліпкота на уроки малювання. І кожного тижня ми з Гері мовчки об'їдалися цукру і кофеїну в найкращій пончиковій – або ж я впівголоса піддакувала його ремствуванням про невдячних дітей. Через декілька годин ми забирали Акнес з уроку, намагаючись не звертати уваги на те, що вона ніколи не виносила з собою малюнків. Її ненависть до благодійності, здавалося, зростала ще більше. Вона більш не намагалася бути люб'язною з жіночками, як пошипки розповів мені Майкл під час наших коротких кавових перерв на кухні. Вона просто сиділа, красива і похмура, очікуючи, поки все це закінчиться». Гадаю, її не можна засуджувати, враховуючи, якими гримзами вони з нею були. Але це трохи його сердить. Це дуже важливо для нього – мати, якщо не зразкову дружину, то принаймні таку, котра буде готова хоча б зрідка всміхатись». Містер Гопнік, здавалося, геть з від роботи і від життя в цілому. Майкл сказав, що в офісі справи йдуть погано. Величезний проект із розширення банку за кордон зірвався, і тепер вони працювали ледве не цілодобово, аби тільки врятувати його. Водночас, можливо, це якось пов'язано з роботою. Натан сказав, що артрит містера Гопніка загострився, тому чоловікові доводилось робити додаткові вправи, аби мати змогу нормально рухатись. Він приймав багато пігулок, двічі на тиждень до нього мого приїзду приватний лікар. «Я ненавиджу це життя», – зізналась мені Агнес під час прогулянки в парку. «Заради чого він жертвує ті гроші? Щоб чотири рази на тиждень нам доводилось сидіти і запихатися сушеними канапе в компанії сушених людей? Щоб ці сушені тітки про мене пліткували?» Вона замовкала на хвильку і озирнулася, щоб поглянути на наш будинок. Її очі наповнені сльозами, і її голос зірвався. Іноді Лізу, мені здається, що я більше не можу. Він любить тебе, мовила я, я не знала, що ще сказати. Вона витерла очі долонею, похитала головою, немов намагаючись позбутись емоцій, що її переповнювали. Я знаю, жінка всміхнулась, але це була найменш переконлива усмішка, яку я бачила, але я вже давно не вірю в те, що кохання вирішує всі проблеми. Я не витримала і обійняла її. Потім я зрозуміла, що не знаю, для кого я це зробила – для неї чи для себе. Перед вечерею на час дня подяки мені в голову прийшла одна ідея – Агнес увесь день пролежала у ліжку, відмовившись іти на благодійний обід з приводу ментального здоров'я. Вона сказала, що в неї депресія, вочевидь не помічаючи іронії усієї ситуації. Я міркувала про свій задум за чашкою чаю, а потім вирішила, що мені все одно нічого втрачати. Містер Гопнік? Я постукалась до нього в кабінет і дочекалась запрошення. Він підвів утомлений погляд. На ньому була бездоганна блакитна сорочка. Більшість днів мені було його шкода, такий жаль і острах викликає лише ведмідь у клітці. Що сталося? Я, пробачте, що турбую вас, але в мене виникла ідея. Здається, я знаю, як допомогти Агнес. Він відкинувся на спинку крісла і жестом попрохав мене зачинити за собою двері. Я помітила свинцевий келих із бренді в нього на столі, раніше, ніж зазвичай. «Я можу бути відвертою?» – запитала я. Я дуже нервувалася. «Будь ласка, будь!» «Гаразд, так от, я не могла не помітити, що Агнес не така щаслива, як могла б бути. Це м'яко сказано». Тихо погодився чоловік. Мені здається, що більшість її проблем пов'язані із тим, що вона позбавлена свого старого життя і водночас не має нового. Вона казала мені, що не може проводити час із старими подругами, бо вони геть не розуміють її нового способу життя. З того, що я бачила, її нове коло спілкування також відмовляється приймати бідолашну Агнес. Мені здається, що вони думають, ніби це буде нелояльно. Стосовно моєї колишньої дружини. Так. Тож у неї немає ані роботи, ані друзів. І в цьому будинку також немає громади. У вас є робота, вас оточують люди, котрі підтримують і поважають вас уже багато років. А в Акнес нікого немає. Я знаю, що ці благодійні заходи дають їй дуже важко. А ви – великий філантроп. Тому в мене є ідея. Продовжуй. Так от. У районі Вашингтон гайц є одна бібліотека, яка перебуває під загрозою закриття. Тут вся інформація. Я поклала файли йому на стіл. Це справжня громадська бібліотека, яка використовує безліч людей різних національностей, віку і статусу, і вона життєво важлива для жителів району. Вони за пекло борються, щоб її врятувати. Це проблема міської ради. Так, можливо, але я говорила з однією бібліотекаркою, і вона сказала, що в минулому вони отримували індивідуальні пожертви, котрі тримали їх на плаву. Я нахилилась перед Якби ви просто пішли туди містере місце Регопнік, ви б побачили, у цій бібліотеці постійно проводяться лекції для дорослих і виконуються програми розвитку дітей. Усі жителі району щосили стараються допомогти цьому місцю в практичному плані. Я розумію, що це не гламурні заходи, котрі ви звикли відвідувати. Я маю на увазі, там не буде ніякого балу, але це все-таки благодійні, ще не так. І я подумала, може ви б могли узяти в цьому участь, а якщо цим зацікавиться і Агнес, вона зможе знайти собі громаду? Вона може зробити це своїм власним проектом. Ви з нею могли б зробити добру справу разом. Вашингтон Гайц? Вам слід там побувати. Це дуже неординарний район. Він відрізняється від Емангедена. Я маю на увазі, є й більш упорядковані райони, але... Я знаю, Вашингтон Гайц, Луїзо. Чоловік постукав пальцями по столу. Ти вже говорила про це з Агнес? «Я вирішила, що варто, мабуть, спочатку порадитись з вами?» Він узяв файл до рук і почав гортати. Він насупився, читаючи перший аркуш – газетну вирізку одного з ранніх постерів. На другому була доповідь про бюджет за останній фінансовий рік, котру я знайшла на сайті міської ради. «Містер Гопнік, я справді вірю в те, що ви могли допомогти, не лише Агнес, а й цілій громаді». Саме в цей момент я усвідомила, яким байдужим, навіть зневажливим він був. Вираз його обличчя майже не змінився, лише трохи пожорсткішав, а погляд опустився. Я раптом зрозуміла, що з його багатством його кожного дня просять про подібні пожертви, або ж лізуть зі своїми порадами щодо того, на що йому витратити свої гроші. Можливо, сказавши це, я переступила якусь невидиму межу між працівником і роботодавцем. «У будь-якому разі це була просто ідея. Можливо, не одна з найкращих. Пробачте, якщо я забагато взяла на себе. Я повернусь до роботи. Ви не повинні це розглядати. Ви і так дуже зайняті. Я можу забрати, якщо ви...» все добре, Луїзо». Він притиснув пальці до скронь і заплющив очі. Я підвелася, не знаючи, чи вже можна йти. Нарешті він поглянув на мене. «Прошу тебе, піди й поговори з Агнес. З'ясуй, чи мені таки доведеться йти на цю вечерю самому?» «Так, звісно», – я вийшла з кабінету. Вона все-таки пішла на вечерю, присвяченому метальному здоров'ю. Ми не чули, що вони сварились того вечора, але вранці я виявила, що жінка спала в гардеробній. Протягом двох тижнів перед своєю поїздкою додому я розвивала в собі цю нав'язову залежність від Фейсбуку. Я заходила на сторінку Кетті Інграм кожного ранку та вечора. Читала її публічні бесіди з подругами перевіряла, чи не опублікувала вона нові фотографії. Одна з її подруг запитала, чи подобається їй нова робота. І вона відповіла, я її обожнюю. Додала підморгуючий смайлик. Вона ліпила цей смайлик просто всюди. Одного дня вона написала «Дуже важкий день». Дякувати Богові за мого неймовірного партнера. Вона виклала ще одне фото Сема, цього разу за кермом швидкої. Він сміявся, підвівши одну руку, але його обличчя, інтимність цього фото, те, як воно помістило мене до їхньої кабіни, перехопили в мене дух. Мене домовлялося дзвонитись минулого вечора, але коли я зателефонувала, він не відповів. Я спробувала ще раз, два рази, але відповіді так і не отримала. Через дві години, якраз коли я вже почала хвилюватися, мені надійшло повідомлення. «Пробач, ти ще тут? У тебе все гаразд? Щось на роботі?» – запитала я, коли він зателефонував. Перш ніж відповісти, він трохи завагався. «Не зовсім. У якому сенсі?» Я сиділа в машині з Геррі, чекаючи, поки Агнес зроблять педикюр. Незважаючи на те, що він був занурений у читання спортивного розділу журналу «Нью-Йорк-Пост», я боялась, що він може слухати. Я допомагав Кетті. Моє серце похолонуло лише від згадки про цю жінку. І з чим допомагав? Я ще сили намагалась зберігати спокій. І з шафою, нічого цікавого, ікеа. Вона купила собі шафу та не змогла самостійно її скласти, тому я запропонував їй свою допомогу. Мені стало недобре. Ти ходив до неї додому? Так, до квартири. Я допомагав їй шафою, Лу. Окрім мене, в неї більш нікого немає. До того ж, я живу через дорогу. Ти взяв свої інструменти? Я пригадала, як він ходив до мене в гості, щоб допомогти щось відремонтувати. Це була одна з перших його якостей, завдяки яким я закохалась в нього. Так я взяв свої інструменти, щоб допомогти їй зібрати шафу з ікеа. Його голос умить став втомленим. «Семе, що? Ти сам запропонував? Чи вона тебе попрохала? Хіба це важливо?» Мені хотілося сказати йому, що це дійсно важливо, бо це б означало, що вона намагається його вкрасти в мене. Вона поперемінно вдавала з себе безпорадну жінку, веселу тусовщицю, розуміючи найкращу подругу і колегу. Він же цього не помічав, або ж ще гірше чудово це розумів. Не було жодної фотографії, на котрій вона б до нього не липнула, немов якась нафарбована п'явка». Іноді я задумувалась над тим, чи вона здогадується, що я спостерігаю за нею, чи вона отримує задоволення від думки про те, що їхнє спілкування мене хвилює, чи насправді це було частиною її плану, щоб зробити мене настирною чи паралідальною. Навряд чи чоловіки зможуть колись збагнути, наскільки вишукану зброю жінки можуть використовувати одна проти одної. Пауза, що зависла між нами, перетворилась на вигрібну яму. Я знала, що не переможу. Якби я спробувала попередити його про те, що насправді відбувалося, то стало б у його очах ревнивою гарпією. А якщо ні, то він продовжував би сліпо йти до пастки. Аж поки одного дня він не зрозуміє, що сумує за нею так сильно, як колись сумував за мною. Або ж у пабі після важкого робочого дня відчує їм яку руку в своїй руці, а голову на плечі. Або ж після якогось смертельного випадку на роботі вони раптом відчують, що зблизилися, поцілуються. Я заплющила очі. «То коли ти приїдеш?» «Двадцять третього». «Чудово! Я спробую помінятися змінами. Однак мені все ж доведеться працювати у Різдвяні святалу. Ти ж розумієш, ця робота не знає відпочинку». Він зітхнув і витримав довгу паузу, перш ніж знов заговорити. «Послухай, я подумав». Можливо, вам із Кеті треба познайомитися? Тоді ти зрозумієш, що дарма турбувалася, Вона не намагається стати мені більш, ніж просто другом. Чорто з два не намагається. Чудово, гарна ідея, мовила я. Я думаю, вона тобі сподобається. Точно сподобається. Як сподобався б вірус Ебола, або ж якби я здерла власні лікті об асфальт, або ж з'їла той сир із живими личинками. Він із полегшенням додав. Вже не можу дочекатись. Ти ж приїдеш через тиждень, так? Я опустила голову, намагаючись хоч трохи заглушити свій голос. Семе, а Кетті справді хоче зі мною познайомитись? Ви що, обговорювали це? Так? Не отримавши відповіді, він додав. Я маю на увазі не... Ми не обговорювали те, що сталося між нами з тобою, чи ще щось. Але вона розуміє, що нам із тобою складно. Зрозуміло. Я відчула, як стиснулась моя щелепа. З моїх розповідей вона вважає тебе чудовою. Звичайно, я сказав їй, що вона помиляється. Я вичувала смішок. Навіть найгіршому актору на світі не вдалося б зробити це менш переконливо. Коли ви зустрінетесь, ти сама все зрозумієш. Не може дочекатися. Коли він поклав слухавку, я помітила погляд Геррі у дзеркалі заднього вигляду. Наші очі на секунду зустрілися, та він одразу відвів погляд. Враховуючи те, що я жила в одному з найбільш людних мегаполісів світу, я зрозуміла, що світ насправді дуже малий. Він крутиться навколо вимог та бажань найбільших багатіїв із ранку до пізньої ночі. Моє життя повністю переплилося з їхнім. Як було із Вілом, я навчилася підлаштовуватися під кожен із настроїв Агнес, визначати найменші зміни в її настрої – депресію, злість, елементарний голод. Я навіть стала відстежувати її місячні, аби відмічатися в особистому календарі та бути готовою до п'ятиденних істерик чи особливо емоційної гри на фортепіано. Я знала, як стати невидимою під час сімейних конфліктів та як бути всюдисущою. Я стала тінню і настільки звикла до цього, що іноді відчувала себе майже ефемерною, корисною лише стосовно когось іншого. Моє життя до гопніків відступило на другий план – перетворилась на змарнілу примару, котра живилася лише нечастими дзвінками та нерегулярними листами. Я не дзвонила сестрі два тижні і розплакалась, коли мама надіслала мені справжнього листа з фотографіями її та тома в театрі на випадок, якщо ти забула, як ми виглядаємо. Я справді присвятила себе роботі, тому для підтримання балансу, незважаючи на втому, на кожних вихідних я їздила до бібліотеки з ашоком та міною. Одного разу я навіть я їхала сама, коли їхні діти захворіли. Я навчилася добирати одяг на холодну погоду і намалювала свій власний плакат «Знання – це сила», не забувши про слова «Віла». Потім я сідала на потяг і вирушала до «Іствілач», щоб випити кави у вінтажному магазині та подивитися, що новенького знайстає Лідія з сестрою. Містер Гопнік більш ніколи не згадував про бібліотеку, і з легким розчаруванням я усвідомила, що благодійність тут трохи інша. Річ не в тому, щоб просто дати, треба, щоб усі це бачили. У лікарняних палатах над дверима висіли імена донорів. Бали називали на честь тих, хто їх фінансував. І навіть в автобусах висіли списки спонсорів. Містер і місіс Гопнік були знаними благодійниками і завжди з'являлися на суспільно важливих заходах. А брудна бібліотека в Зубожілому районі не пропонувала жодної престижності. На День Подяки Ашок та Міна запросили мене до своєї квартири у Вашингсон коли дізналися, що в мене немає планів. «Ти не можеш провести День Подяки на самоті?» – запевнив мене Ашок, і я вирішила не казати, що деякі англійці і гадки не мають, що це таке. «Моя мама приготує індичку, але не треба очікувати, що вона буде запечена в американському стилі», – мовила Міна. «Ми терпіти не можемо усю цю прісну їжу. Це буде справжня індичка в тандорі». Мені було так легко погодитись на цю пропозицію. Я з радістю сказала так. «Я купила пляшку шампанського, якогось шоколаду і квітів для матері Міни» а тоді одягла свою блакитну коктейльну сукню з хутровими рукавами, усвідомивши, що індійський день подяки стане першим приводом вивести її у світ. Принаймні, тут не було суворого дрескоду. Іларія була зайнята приготуванням сімейної вечері для гопників, і я вирішила не турбувати її. Я вийшла з квартири, переконавшись, що не забула про інструкції Ашока. Прямуючи до виходу, я помітила, що двері Місіс Девід відчинені. з глибини квартири лунало невиразне бурмотіння телевізора. У декількох футах від дверей стояв Дін Мартін і дивився на мене. Злякавшись, що він от-от знову вирішить вирватись на свободу, я подзвонила у двері. У коридорі з'явилася Місіс Девід. «Місіс Девід? Здається, Дін Мартін знову хоче прогулятися». Собака почувала до хазяйки. Вона притулилась до стіни. Жінка виглядала тендітною та втомленою. «Ти можеш зачинити двері, Люба? Мабуть, я погано їх притиснула». «Звісно, щасливого дня подяки, місіс Девід, мовила я. «Справді? А я й не помітила. Вона зникла у спальні, пес ліниво пішов за нею, і я зачинила двері. Я ще ніколи не бачила її такою. Мені стало трохи сумно від того, що вона проведе день подяки на самоті». Я вже майже вийшла з будівлі, коли побачила Агнес у спортивній формі. Здавалося, вона не очікувала мене зустріти. «Ти куди зібралась? На вечерю?» Я не хотіла казати, до кого я їду. Я не знала, як відреагували б роботодавці цього місця, якби дізналась про те, що їхні працівники збираються без них. Вона перелякана поглянула на мене. «Але ти не можеш піти, Луїзо? Сюди приїде родина Леонарда. Я не витримую цього одна». Я вже сказала всім, що ти будеш зі мною. Сказала, але ти повинна залишитися. Я поглянула на двері. Моє серце стиснулося. Голос жінки зірвався. Благаю тебе, Луїзо. Ти моя єдина подруга. Ти мені потрібна. Я зателефонувала Ашокові та сказала, що не приїду. Мене втішало лише те, що знаючи про яку роботу йдеться, він одразу ж зрозумів мене. Мені дуже шкода, прошепотіла я, я дуже хотіла приїхати. Ні, залишайся. Міна передає, що обов'язково залишить тобі трохи індички. Я завтра принесу на роботу. Крихітко, я сказав, так, сказав. Вона каже, щоб ти випила все їхнє дороге вино, гаразд? На секунду мені здалося, що я от-от розплачуся. Як же мені хотілося провести цей вечір в оточенні веселих дітлахів, смачної їжі та сміху. Натомість мені знов доведеться стати тінню, мовчазною опорою в крижаній кімнаті. Мої побоювання виправдалися. На свято приїхали троє інших членів родини Гопніків. Його брат – старша, сивіша, більш анемічна версія містера Гопніка. Вочевидь, він був юристом, можливо, завідував Міністерством юстиції США. Із ними була їхня мати, котра сиділа у візку, навідріз відмовилась знімати свою шубу і увесь вечір скаржилась, що нічого не чує. Їх супроводжувала жінка-брата, містера Гопніка. Вона була колишньою скрипалькою. Це була єдина людина, котра спромоглася запитати, у чому полягала моя робота. Вона привітала Агне з двома поцілунками і етикетною усмішкою. Табіта була останньою. Вона запізнилася і принесла з собою настрій людини, яка всю дорогу в таксі скаржилась комусь по телефону, як сильно їй не хочеться тут бути. Нас розсадили у їдальні, котра була поруч із головною вітальною, вирізнялася величезним обіднім столом із червоного дерева. Заради справедливості, треба сказати, застільна бесіда була по-справжньому світською. Містер Гопнік та його брат одразу ж завели тему правових обмежень країні, де вони розвивали свій бізнес а їхні дружини ставили одна одні цілу купу ввічливих запитань, немов двоє людей, які невимушено розмовляють під час вивчення іноземної мови. Як твої справи, Агнес? Добре, дякую. А твої, Вероніко? Дуже добре. Ти гарно виглядаєш, мені дуже подобається ця сукня. Дякую, ти також гарно виглядаєш. Це правда, що ти була у Польщі, здається, Леонард казав, що ти провідувала свою матір. «Я була там два тижні тому. Було чудово її побачити. Дякую, що запитала». Я сиділа між Табітою і Агнес, спостерігаючи за тим, як Агнес п'є надто багато білого вина, а табіта не вилазить із телефону і від часу, -часу закочує очі. Я сірбала суп із гарбуза та шавлії, кивала, сміялась і намагалась не думати про квартиру Ашока і радісний святковий хаос. Я б запитала табіту про те, як у неї минув тиждень, аби тільки не мовчати». Але вона так багато разів казала, як це жахливо, коли прислуга присутня на сімейних урочистостях, що в мене не вистачило сміливості. Іларія несла страву за стравою. Польська путана не готує. Хтось же має накрити пристойний стіл на день подяки. Уже потім пробурмотіла вона». Вона запекла індичку, насмажила картоплі й приготувала ще купу страв, яких я ніколи не бачила, але від яких у будь-кого вмить виникне діабет другого типу. Зацукровану солодку картоплю з зефіром, зелені боби з медом та беконом, смажений жолудевий сквош із кленовим сиропом, масляний кукурудзяний хліб, моркву запечену з медом та спеціями. Потім були еклери, різновид йорчицького пудингу – і я одразу ж перевірила, чи вони також политі сиропом. Звісно, їх здебільшого їли чоловіки. Табіта майже не торкалась їжі, Агнес з'їла трішки індички і все – я спробувала всього потроху, аби тільки не сидіти без діла. Мене радувало те, що Іларія більш не гримзала тарілками в мене під носом. Насправді вона декілька разів скоса зиркала на мене, аби висловити своє співчуття. Чоловіки не припиняли говорити про бізнес, не бажаючи помічати мерзлоту на другому кінці столу. Іноді тишу порушувала стара місіс Гопнік. Вона попрохала передати їй картоплю, чи вкотре голосно запитувала, що ця жінка зробила із бідолашною моркою. Спочатку декілька людей голосно відповідали їй, та потім і ті здалися. «Це дуже незвична сукня, Луїзо», – зауважила Вероніка, не витримавши особливо довгої паузи. «Дуже яскрава. Ти купила її на Мангетині? Зараз тут не часто побачиш хутрині рукава». «Дякую, я купила її від Сивілич». «Це Марк Джейкобс?» «Ні, це винтаж. Вінтаж». «Вінтаж», – перснула Табіта. «Що вона сказала?» – голосно перепитала місіс Гопнік. «Вона говорить про сукню цієї дівчини, мамо», – пояснив брат містера Гопніка. «Вона каже, що це Вінтаж». «Що Вінтаж?» «А що не так із Вінтажем, Таб?» – холодно запитала Агнес. «Я втиснулась у свої крісла». Це такий безглуздий термін, чи не так? Просто інший спосіб сказати «сахенхент». Там одягаються лише ті, хто намагається видати себе за когось іншого. Мені хотілося пояснити їй, що вінтаж – це набагато більше, але я не знала, як це висловити. До того ж, мабуть, у такій ситуації краще не сперечатись. Я просто чекала, поки ця розмова відійде подалі від мене. «Я вважаю, що вінтажний одяг зараз дуже модний», – мовила Вероніка, звертаючись безпосередньо до мене з майстерністю дипломата. «Звісно, я надто стара, щоб розуміти модні сьогоденні тренди. І надто вічлива, щоб таке казати», – пробурмотіла Агнес. «Перепрошую?» – перепитала Табіта. «Ой, тепер ти перепрошуєш?» «Я мала на увазі повторю, що ти сказала». Містер Гопнік відвів погляд від тарілки – його очі насторожено метнулись від дочки до дружини. «Я маю на увазі нічого бути такою грубою з Луїзою. Вона – моя гостя, навіть якщо вона персонал, а ти так кажеш про її вбрання. Ніяка я не груба, я просто констатую факт. Це і є справжня грубість. Я бачу це саме так. Я просто хочу бути чесною. Ти поводишся як хуліганка, і ми всі це розуміємо». «Як ти тільки-но мене назвала?» «Агнес, Люба!» Містер Гопнік простягнувся через стіл і взяв дружину за руку. «Що вони кажуть?» – запитала місіс Гопнік. «Хтось скажіть, щоб вони говорили гучніше!» «Я сказала, що Таб грубіянить мої подрузі!» «Вона тобі не подруга, чорт забирай! Вона твоя асистентка! Хоча про інших друзів тобі, мабуть, можна і не мріяти!» «Таб!» – гаркнув її батько. «Не можна так казати!» «А що, це правда? Ніхто не хоче мати з нею справу. Тільки не кажи, що сам цього не помічаєш. Ти ж знаєш, що вона робить нашу сім'ю посміховиськом. Так, татку? Ви стали кліше. Вона сама ходяча кліше. І заради чого все це? Усі ми розуміємо, який у неї план». Агнес схопила серветку з колін і зім'яла її в кульку. «План? Ти хочеш розповісти, який у мене план?» «Ти нічим не відрізняєшся від усіх цих іммігрантів, якимось чином вмовила тата одружитися з тобою, а тепер безсумнівно робиш усе можливе, аби завагітніти й народити одного чи двох дітлахів, а потім, коли мене п'ять років, розведешся із ним, і все готово, бум, більше ніякого масажу. Лише Бергфорд Гудман, персональний водій і обід із польськими подружками». Містер Гопнік нахилився до дочки. Табіто, я не хочу більше чути слово «іммігрант» у такій зневажливій формі в цьому домі. Твої прадіди були іммігрантами, ти – нащадок іммігрантів. Я не про таких іммігрантів. Що це означає? – почервонівши, запитала Агнес. Мені обов'язково вимовляти це в голос. Ті іммігранти досягли своєї мети завдяки наполегливій праці, а я кажу про інших, хто робить це за чужий рахунок. Як ти? – заволала Агнес. Тобі не соромно у віці 25 років жити за батьківський рахунок? Ти не знаєш, що таке робота. Може мені з тебе брати приклад? Принаймні, я знаю, що таке важка праця. Так, м'яти голі чоловічі тіла. Оце так праця? Ну годі, містер Гопнік підскочив на ноги. Ти дуже, дуже помиляєшся, та біто, і маєш перепросити. Чого це? Бо я бачу її без рожевих окулярів? Татку, мені дуже шкода, але ти абсолютно сліпий до того, ким ця жінка насправді є». «Ні, це ти помиляєшся». «То вона ніколи не захоче дітей? Їй 28 років, тато, прокинься». «Про що вони говорять?» – роздратовано запитала стара місіс Гопнік у своєї невістки. Вероніка прошепотіла їй щось на вухо. «Але вона сказала щось про голих чоловіків, я чула». Це не твоя справа, та біто. Але в цьому домі більше не буде дітей. Ми з Агнес обговорили цей момент перш ніж одружуватися. Табі це скривилося. Ой, вона погодилась, ніби це щось означає. Така, як вона, скаже що завгодно, аби тільки вийти за тебе заміж. Тато, мені неприємно це казати, але ти безнадійно наївний. Присягаюся, що приблизно через рік вона випадково завагітніє і переконає тебе. «Не буде жодних випадковостей!» Містер Гопнік так сильно грюкнув рукою по столу, що аж посуд загримів. «Та звідки ж ти знаєш?» «Бо я зробив кляту вазоктемію!» Містер Гопнік сів на місце, його руки тремтіли. За два місяці до весілля у лікарні Маунт-Синай з повної згоди Агнес. «Тепер ти задоволена?» У кімнаті зависла тиша, та біта здивовано втупилась на батька. Стара жінка повернула голову наліво і, нахилившись до старшого сина, запитала «Леонард зробив апендектомію?» «У моїй голові щось заголо. Десь у я чула голос містера Гопніка. Він наполягав на тому, щоб його дочка вибачилася, та натомість вона підвелася і пішла геть». Вероніка обмінялася втомленим поглядом із чоловіком і ковтнула свого напою. Тоді я поглянула на Агнес, яка мовчки дивилась у свою тарілку, де вже давно охолила порція кармалізованого бекону. Коли містер Гопнік стиснув руку дружини, я почула, як моє серце калатеє у вухах. Вона навіть не поглянула на мене.